safari yake <laughs> jelezo lakini mara nyingi akiyohea alitoka ni mji paka mji ikiwa mtu kutoka Madina paka Damascus mwezi Madina paka sham, ni safari ya miguu kutoka Madina paka maka ni siku 10 alafu wale kuna baadhi alafu Maulana walio Mwenyezi Mungu baraka katika kitabu vyao Ibn Taymiyyah kuna kitabu ameandika baina asala mbili kitabu we mwenyewezi kisoma baina ya sanda mbili. Hii nini? Mwenyezi Mungu alijalia baraka ya wakati. Kwa hivyo ikiwa pengine alichukua mwenyezi kuandika kitabu chenyewe ama alichukua miaka mitatu. Ibara ni Mwezi ya kwamba nini? Mwenyezi Mungu alijalia baraka ya safari yake, neema. Na pia Mwenyezi Mungu alijalia baraka ya wakati wake. Kwa sababu hivyo hivyo alikuwa akifanya ibada si kuandika tu. Fanya ibada zake, ufundisha, uandika kwenye safari. Pengine na ufunga saa zingine ya kwamba yeye pia kwa sababu kuna wakati ameeleza pia safari yake kiwamakka amesema makka, makka mekiti muda mrefu. Samara mara nyingi unatoka hapa safari ukaenda nakuro. huna chochote, una nguo zako zile umevaa na nini? Una vitu kidogo. Kwa hivyo pia ikiwa kule ni hali ya safari. Ameketi sehemu ambapo hakuna nini? Hakuna resources za kuandika.